Gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom vladaru sudnjega dana, njega veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga uzvišeni braćo, Allah djel'a u'ala uputi, napravi put, toga niko ne može u zabudi odvesti. Koga Allah u zabudi ostavi svojom pravednošću, toga niko napravi put, ne može izvesti. Svjedoči da nema drugog Boga istinskog koji zaslužuje da mu ibadet čini mimo uzvišenog Allaha Jalla wa Ala i svjedočim da je Muhammed, sallallahu teala alaihi wa sallam, Allahov rob i poslednji poslanik. Donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, ahlu l-bejt, na njegove ashaabe, na sve one koji slijede put poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a do sudnjega dana, Allahuma, amin. Večerašnje poglavlje, braćom, glasi, Babu qouli Allahumma maghfirli in shi't. Poglavlje o riječima Allahu oprosti ako hoćeš. Ovo poglavlje braćo je od poglavlja tauhida. Zato što nas ono uči kako i na koji način da dovimo Allahu I kako i na koji način da se Allahu subahanehu ota'ala obraćamo. I kako da od uzvišenog Allaha nešto tražimo. Šta je u tom smjeru i pogledu dozvoljeno? Šta je u tom pogledu i smjeru zabranjeno? Šta je pohvalno? Šta je pokuđeno? Šta je halal? A šta je? Šta je halal? Allah te barake ota'ala braćo voli Kada ga rob moli I kada mu se obraća I kada od njega traži Allah Jelle Wa Ala to voli Ali Allah srdit na čovjeka koji od njega ne traži I koji Allaha ne voli I koji se njemu ne obraća Za razliku od ljudi Za razliku od ljudi Ljudima što manje tražiš Za njega si bolji I majnese srdi. Sve što više od njega tražiš, mako on bio i makoliko koliko tebi blizak, postao, sve što više od njega tražiš, sve se više srdi. Gospodar voli kada rok upućuje dom. Naprotiv, Gospodar naređuje dom. Allah te bareke ve taala kaže, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Imperativ naredba. I Gospodar tvoj kaže: Vimi mi dovite ja ću vam se ja ću vam se odazvati zato je dova, dova. u vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala islam dova ima braćo velike stepene velike stepene i dereže jer je dova ibadet i zato kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem ad du'ahu al ibadet dova je ibadet I ne samo da je ibadet, već je dova suština ibadeta. Dova je nutrina ibadeta. Dova je srž ibadeta. Kako stoji u drugoj predaji, ad du'au muhula ibadet. Dova je suština ili srž ibadeta. Zašto je tako obraćao? Zato što nećemo naći, gotovo da ne možemo naći, ibadet, a da u njemu ili nakon njega ne postoji dova. Tako da gotovo svaki ibadet prati šta, prati doba. Zato, braćo, onaj ko misli kada ga snađe nevolja iskušenje i belaj na ovom dunjalogu, ako pomisli jednog trenutka da su putevi zatvoreni, da izlaza nema, Neka zna da mu je Allah dao oružje. Neka zna da mu je Allah dao način. I neka zna da mu je Allah dao sredstvo koje će mu pomoći da izađe iz bilo kakve nevolje. A to je dova. A to je dova. Kaže Resul sallallahu alayhi ve sellem: "Ad-du'a silahu mumin Kaže dova je oružje vjernika. Kada sva sredstva na ovom dunjalu ku otpadnu i kada čovjek od njih nema koristi, uvijek ostane ovo oružje. Bojim se, ja spominjem oružje. Može neko ili z ovog snimka uzeti, ali ja, kaže ovaj pominje oružje. Tako. <laughs> Allah, Allah, Allah, Allah. <laughs> dakle, oružje vjernika. Kaže, et du'a u silahu mu'min. To je oružje vjernika. Wa imadu d'in. I stup vjere. Kaže i svjetlost nebesa i zemlje. Dakle, toliko je bitna doba. Toliko je bitna doba. Zašto? Zato što, dragi brate, ti kada doviš i nešto tražiš, potražuješ od koga? Od onoga koji sve može. Od onoga koji te može izmanjiti svaki situacije. Kada doviš? kada doviš, ti potražuješ od onoga koga niko ne može povijediti. Od onoga u čije vlast, u čije ruci vlast i koji okreće stvari kako on želi, subhanahu wa ta'ala. I kada tražiš, ti tražiš od onoga koji ti zasigurno može dati. Kada tražiš od ljudi, oni ti to mogu dati i ne mogu dati. Međutim, kada tražiš od uzvišenog Allaha, Allah ti to može dati. الله ديتو ممكن يعطي. دوصل يو الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث قدسي يقول كما الله جل وعلا كاج يا عبادي كاج او روبي мой لو ان اولكم واخركم وانسهكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسال كل واحد منهم مسالته Kaže, ma naqasa dhalike fi mulki, illa kema naqasal mihijatu i da uthira al baha. Kaže, o robovi moj. kada biste se svi vi od prvog do posljednje, kod ljudi i džina sakupili na jednoj poljani, kaže, svaki od vas traži od Allaha što mu god treba. Što mu god treba. Pa Allah svakkom dao ono što mu treba, kaže to ne bi umanjilo donoga što je kod Allaha kao što ne umanji igla kada se ubaci u more. Pa kad, subhanu, tolika je vlas uzvišeno od Allaha Čedavara. i zato je ovo neiskorišteno oružje i vjednika. I slabo se služimo dovo. I umet je zaboravio dovo. Nema ranje prema dovi. Međutim, ono o čemu mi večera želimo da govorimo jesu Pohvalne i pokuđene stvari u dobi. Odnosno kakav treba da bude sistem ili način na koji dobimo uzvišenom gospodaru svijetova Allahu Tebarake Votana. Počnimo vraću sa dozvoljenim stvarima, odnosno sa pohvalnim stvarima i stvarima koje treba da činimo prilikom činjenja dobe Allahu Tebarake Votana. Prije svega to je ihlas. Iskrenost. Iskrenost i to smo hiljadu puta ponovili. Je uvjet da bi čovjeku ibadet bio primljen. Ih la zapravo to je tauhid. Zato mi kad dovim i kad molimo i kad tražimo mi ne dovim meleku bliskom. Jel' Ni ti molimo poslaniku poslan. Ni ti evliji odabrani. Ni ti şehidu odlikovana. Ni ti ljudima ni ti džinima. Mi kada dovimo i ibadet, činimo, činimo gospodaru ovih nevedenih. Je to se zove ihlas. Da svoju domu, koja je suština ibadeta, uputiš samo uzvišenom Allahu džalla wa ala. Druga stvar, braćo, jeste spominjanje, odnosno veličanje, I zahvalnost uzvišenom Allahu prije upućivanja dove te donošenje salavata na poslanika alejselatu ve selam. Dakle prije nego uputiš Allahu do, zahvali se Gospoda i veličaj gospodara. Spomeni neka od njegovih imena i osobina i donesi salavat na poslanika alejselatu ve selam. To je od adeba dove. Jedne prilike kako navodi imam pirmidi u hadisu od fadalata ibn Ubeida da jedan čovjek da jedne prilike Resul sallallahu alayhi wa sellem sjedio u mesdžedu u džabi pa je ušao jedan čovjek i klanjao a zatim is, nakon što je iskanjao namaz rekao je Allahumma maghfirli warhamni kaže Allahu oprosti mi i smiluj mi Pa Muhammedek Sallallahu alayhi wa sallam kaže: "Ubrzaj, o moj namazniku." Kaže: "Požurio si klanjaču." Požurio si. Kaže: "Ida sallaita fa qatata fa hamdillah bima huwa ahlu." Kaže: "Kada klanjaš, a zatim sjedneš, kaže: "Zahvali se Allahu kako to njemu?" Njemu doliko je? Nema za sebe, je l' Zahvali se Allahu Kako to njemu doliko? Kaže, thumma salli aleh. Zatim donesi salavat na mene. Kaže, thumma dhu. Zatim dobi Allah. Dakle, napra napravi uvod. Napravi uvod. A zatim je ušao drugi čovjek, koji je klanjao zatim sjeo, zatim zahvalio Allahu i donio salavat na poslani Ika. A mu je rekao resul sallallahu alaihi wa sallam, a musalli udhu tuđem. Kaže, o klanjaču, dovi bit će ti uspješani. Šta to znači? Napravi napravi prije svoje dove uvod. Zahvali se gospodaru. Veličaj gospodara. Donesi salavat na poslanika, ali salam, a zatim od Allaha traže ono što ti hoćeš. Naprotiv, braćo, tako kod ljudi. Kad od ljudi nešto potražuješ. Kad od ljudi nešto potražuješ. Ne traža kaže, daj mi to. Nego šta? prvo nasmiješ pa ga pozoveš na kahvu, je li tako? Pa ovo, pa ono, je li? Kad se njemu usadi, kaže, eva Allah, trebao bi mi. Jer recimo, ja se bavim trgovina. Kada uđe čovjek na vrata, u trgovini, i kad kaže, assalamu alaikum, šta ima, kako ste, jeste dobro, a nije nam poznat mnogo, Odma znamo da će da uzme veresiva. Jer je napravio šta? Napravio dobor voda. <laughs> odmah znaš da je veresiva u pitanju. Čim se lijepo pitanje, ali a ne znamo ga dobro, Od nas, zašto? Napravio je dobar. Dobar, kaže, evo Allah, kaže, da mi se čekam do <laughs> sljedećeg. Subhano. Šta vam dolaš gospodarom? Zahvali se gospodaru. Veličaj gospodara. Donesi selamat na posljednika, ali i sad u osalam, a zatim moli ono što ti hoćeš i želiš. Također, braćo, od Edeba pridobije da se čovjek okrene prema prema Kibli. Kako navodi, ima muslim od Umara ibnul Khattaba radijallahu ta'ala anhu, في случаي لما كان يوم بدر نظر رسول <تسجيل> الله صلى الله عليه وسلم الى اهل <تسجيل> مكه فلقى ابيودان بدرو بглядаو ايه послаنيك صلى الله عليه وسلم براموشيцима كاز وهو هم الف ابيله هي 1000 كاز وهو اصحابه Kaže, a njegovih ashabah i drugovah bilo je 3.19. Dakle, on jer nije bio, bio isti. Kaže, fastaqbalan nabiju sallallahu alaihi wasallam al qibla, pa se poslanik alaih sallatu wasallam okrenu prema qibli. Thumma medde je Zatim je isprožio svoje ruke, faja'ala jehtif ubi rabbihi. zatim je počeo dozivati svoga gospodara. Allahumma en Ma wa'atteni, kaže gospodaru, Allahu moj, ostvari ono što si mi obećao. Ili ispuni ono što si mi obećao. Allahumma intuhlik hathihil, hathihil isaba min ahli l'islami len tu'bede fil ardu. Kaže gospodaru, ako ovu skupinu od pripadnika islama danas uništiš, nećeš biti obožavan obožavan na zem, kaže felem jezel kezali ke, ke hatta sekatari dahu. Kaže toliko je poslani, kada i sa to sam dovio, okrenut prema kibli, da mu je pao, pao hrtač, sallallahu a rehi vasallam. Takođe, vraća od Edeba Udovi, nama poznat, jeste dizanje ruku. Dizanje, dizanje ruku, odnosno pružanje, pružanje ruku. Navodi Ebu Dawud, اذ سليمان رضي الله تعالى عنه درس صلى الله عليه وسلم ارك إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم znajte da je vaš gospodar stidljiv i plemenit yastahi min abdihi idha rafa yadai idha rafa yadai ilayhi an yardahuma sifran ka je Da ih vrati prazne, da ih vrati prazne. Kako je način pružanja ruku udovi? Način pružanja ruku udovi jeste da nutrina ili unutrašnost šaka bude okrenuta prema prema gore. Prema gore, jer je to, jer je to pozicija čovjeka koji nešto traži. Čovjeka koji nešto traži i nešto nešto potražuje i onoga koji je potrebno. Prenosi imam Ebu Daud od Malik ibn Yasara da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: mm -hmm. "Ida sa'eltum Allah, fas'aluhu bi butuni akuffikum." Kada molite Allaha, molite ga sa unutrašnjošću svojih dlanova, odnosno šaka. Wala tas'aluhu bi zuhurha. i možete ga moliti sa spoljašnjošću. Vaši šaka, dakle na ovaj na ovaj način. Dali dali trebaju biti spojene u dovi ili trebaju biti biti odvojene na to pitanje odgovorio je e, šehr Muhammed ibn Salih elu Thaymin u svoje knjige kada kaže da ruke prilikom dove trebaju biti sastavljene tako dakle, na ovaj način trebaju biti jedna uz drugu a zatim kaže wa amma tafriju wal muba'adetu bejne falae a'lamu lehu asla fi sunnati wala fi kalami al kaže što se tiče razdvajanja ruku udovi tako da na ovaj način se ruke razdvoje da od druge kaže zato ne znam osnove u sunnetu niti u govoru islamskih islamskih učenjaka tako da je ispravno da, da ruke budu šta jedna uz jedna uz drugu na ovaj na ovaj način takođe braćo od edeba jeste prisutnost srca i ubjeđenje da će ti Allah primiti primiti dobu a to je zapravo lijepo mišljenje o Allahu Allahu Jalla Jalla wala. zato onaj ko dobi Allahu a nije ubjeđen da, da će mu Allah dobu primiti od takve dobe nema fajde od takve dobe nema fajde i postavlja se pitanje zašto zapravo oni dovi. navodi Imam At-Tirmidhi Hadis od Rasula sallallahu alaihi wa sallam koem kaže: "Ud'u Allah-a an tum mumkinun bil ijaba." Kaže: "Domite Allah, a jeste ubeđeni da će vam on dovu dovu primiti." Kaže: "Wa'lamu an Allah la yastajib du'an min qalbin ghafil." Kaže: "I znajte da Allah ne prima dovu od Već je samo jezik u dobi. I često puta ćete vidjeti ljude, recimo, koji dove Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim okređu se po džani i koji, koji su boje zidovi, ali od čega su nastali prozori. To nije dova od sklušenog srca. To je dova od nemarnog, nemarnog, nemarnog srca. Također, braćo od Edeba u dobi, jeste ustrajnost i ponavljanje dobi. Zato je Resul, sallallahu, imao običaj da svoju dovu ponavlja više puta. Od sudnjata je tri puta kako je došao nekim nekim predajama. Međutim, ako postoji potreba za tim da čovjek nešto traže od svoga gospodara, treba da to radi više puta. Sve dok mu se doba, dova ne primi. Kaže Rasul, kaže, e, došao u jednoj predaji od imameta al-Bajhaqija i ovaj hadis, ima ibn Hađaras Kalani ocenio je Hasan Hasan Sahih, kaže da je jedan beduin, došo kod pasanik alaih saratu wassala aza ninih hadith kaji pitao kaji ya rasulallah kaji araeite in faaltu zemba a yuktebu alayhi o Allah posanje kaji šta mislis akura di im grijeh hoće mi on biti upisa pa rekao rasul sallallahu alaihi wasallam kaji yuktebu alayhi kaji biti ti upisa taj grije pa kaji wa ibedu kaji araeite kaji intubtu Kaže, a šta misliš, Allah poslaničak, se ja nakon toga pokajem. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, kaže, yumha, kaže, bići izbrisa. Pa kaže, vaj, beduj, kaže, araejte in uutu. Kaže, a šta misliš, poslaničak, kso opet vratim. Pa kaže poslaničak, alaihi sallatu wasallam, kaže, yuk tebu Kaže, bići ti upisa. Kaže, vajn tubtu, kaže, akso opet pokajem. Kaže, yumha, kaže, bići ti izbrisa. كاجي وين عدتو كاجا اكسو بتفراتي كاجي يوبته كاجي بيتشوبيزا كاجي وين رتتو كاجي وين تبتو كاجا اكسو بوكه كاجي يوبها اول بيدو استاي الله عليه وسلم كاجي ان الله لا يمل بالمغفره حتى تمل من الاستغفار Kaže Allah t'baraka ve taala neče mu dosaditi praštanje sve dok vam ne, tra, ne ne vama ne dosadi traženje oprosta. Subhanallah. Dakle Allahu Allahu t'baraka ve taala neče dosaditi da prašta ljudima sve dok onjednega traže makar to podovi 1000 puta. Subhanallah. Zato čovjek treba da ustraje u domi. Jer ima ljudi koji daju jedanput, dvaput kaže nema fajde. Nije mi se dova primila od mene nema ništa. Nije tako, ustraje u dobi. Traži od Allaha. Jako šta više, ako hoćeš se upišeš na fakultet, ne možeš jedan put da odeš. Ko ljudi je tako. Nego odeš jedan put, pa drugi put, pa te vrati, pa ovo, pa ono, dok ne završiš posao. Zato u ibadetu isto tako, moraš da ustraješ da bi, da bi završio, završio stvar. Dakle, to su neke stvari, braćo, od edeba u dobi, Takoże od Edeba u dowi jest strach الله nada. Każe wszechmocny ربكم Jalla wa ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Każe dowiecie swojemu gospodarzowi ze strachem i i dowiecie Allahu Jalla wa ala ze skrušennością i ze strachem. Każe wszechmocny innahum kanu yusari'una fil Kaže, ojederuna na ragabenu araheba. I domili su nam kako? Sa strahom isa i sa, sa nada. Zato u dobi treba da postoji, kao i u svakom drugom ibadetu, šta? Strah i da postoji postoji nada. Takođe braćo od edeba, je umjerenost u glasu. Da čovjek ne podiže svoj glas prilikom činjenja dobi. Allahu, podarili, Allahu, niti treba da bude previše tih, već između toga da nađe neku neku sredinu, kao što treba da nađe sredinu svim, وصفهم استفارهم ذاتو الله جل وعلا سمع من يسوك عربه زكرياه زكرياه عليه الصلاة والسلام قال إذ نادى ربه نداء خفية قال كده س... دولي سومي غصب داره نداء خفية ذاتو تيهي مدلاسه تيهي مدلاسه ذاتو قال أذي شني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وجعل وابتغي بين ذلك سبيلا Kaže, nemoj u dobi da si glat, niti da je glas previše tih. I tražu u tome neku, neku stredinu. Dakle, ovo su bile, braćo, neke od stvari koje insan muslim treba da da čini prilikom upućivanja dobe uzvišljom Allahu te Baraka Votana. Sada ćemo, braćo, na brzinu spomenuti stvari koje su pokuđene i koje su greška prilikom upućivanja dove uzvišenom Allahu te bareka ve Prva i najgora stvar koja se može desiti insanu u dovi jeste, jeste širk. a to je da mimo Allaha dželle moli nekoga nekoga drugo drugog, mako taj bio dali melek ili poslanik ili aure ili turbe i tako dalje, da će to nije dozvoljeno. Kada tražiš, traži od Allaha. Kada moliš, moli moli Allah subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni u ennel mesađi delillahi, fa la tedu'u ma Allahi ahada. Jami je su Allah radi, zato nemojte dobiti osim Allahu. Wa la tedu'u ma Allahi ilahan ahad. Nemoj dobiti mimo Allaha drugom, drugom bovu. Dakle, doba pripada samo Allahu tabarake, tabarake wa ta'ala. I me bilo govora, govora ranije uh, u, više, u više poglede. Od pokuđeni stvari, odnosno od zabraneni stvari udovi i prećerivanja jeste da čovjek moli Allaha da promijeni kader koji je već određen. Da promijeni kader koji je već određen. Dakle on postoji Subhan Allah, onaj da čovjek moli Allaha neke stvari za koje je kader završen. Kao što recimo da kaže Allah te bareke u taala je poslao poslanike i odobratio poslanike i učinio da Muhammed sallallahu bude posljednji poslanik. Može doje doj čovjek kaže Gospodar, čini me tvojim poslanikom. Ja znam da čovjek iz Bosne jedan priklik je spomesti da kaže ja molim Allaha da me učini poslanikom. Rekao zašto? Kaže ne znam nešto kaže vidim što doči kaže spadam kaže ovako. Rekao vidi mi ja polekar vidim vidi mi ja što <laughs> to. Da dakle, nije dozvolo kader Allahu dželle je nemoguće promijeriti. Ili recimo da čovjek kaže kaže gospodaru ne moj me usmrtiti. Jer je kader Allahove će sva živa stvorenja osjetiti smrt. Ili gospodaru nemojme proživjeti, jer se bojim proživljenja. Dakle, to je doba protiv kadara. Dakle, pot, protiv odredbe Allaha, tabaraka vatale, ovakva doba nije dozvena. Ili čovjek kaže, gospodaru uvedi nevjernike u džennet. Ili gospodaru uvedi tog vjernika u džennet jer se sve nešto samim zavadio. To nije dozveno. Do... Dakle, to je pretjerivanje u dobi. Da Allah promijeni kader koji je već određen. Također, vrači od pretjerivanja jeste da čovjek moli Allaha da promijeni njegov zakon u prirodi. Allah te bareke vete kaže: "Falan, valan tajdir sunnatillahi tabdila. Ti nećeš Allahovom zakonom naći promjene." Šta to znači? Kao recimo da čovjek kaže, da čovjek kaže: "Gospodaru, učini da nikada ne jedem i ne pijem." Ili gospodaru, učini da nikada ne spavam. Ili gospodaru učini da je noć vječna, ili da je dan vječan, ili da je stalno sunce, i tako dalje i tako dalje. Dakle to to nije dozvoljeno. Zašto? Zato što čovjek dobi dobi da bude promijenjen Allahov zakon koji je koji je nepromjenjiv. u udovješ niti čara. Šta to znači? Šta to znači? To znači da čovjek u udovi nabraja neke stvari. Koje nisu potrebne u dobu. Koje nisu potrebne, potrebne u dobu. Kao recimo da čovjek kaže gospodaru, podari mi trosoban star. <laughs> sa nameštajem tim tim. Sa tepihom ta i ta. Ima ljudi koji dove ovako. Ja sam svjedo da ima ljudi koji dove na ovaj način. Kaže gospodaru, podari mi auto te te marke. Ili kaže gospodaru, podari mi ženu plavih očiju i crne kose. Gospodaru, podari mi ženu takvu i takvu umjesto da kaže, gospodaru podari mi, hajir mi suprugu, hajir li, supru, li hanumu, gospodaru podari mi, hajir li dom, gospodaru podari mi, hajir prevozno sredstvo, jer to je dovoljno udobi. dobi. Ovo sve ostalo da nabrajaš, kakve će filme fel, ove biti, tako da ali, boja, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Jedna je prilike, jedna je prilike, navodi se da je jedan čovjek bio pored kabe i digao ruke, moli Allah, te barake, na hanđu, verovatno, Moli Allaha, kaže, gospodaru, podari mi pet milijona. Dalje dolara, eura, ne znam če, kaže, gospodaru, podari mi 5 milijona. Međutim, stoje je pored njega jedan čovjek, drugi, koji je čuo tu dobu. Pa mu kaže, pa zar ti milijon nije dovoljen? Ja dovolim ti milijon, što pet milijona? A mu se ovakre kaže, kaže, ne tražim od tebe. <laughs> Tražimo od Allah, Allah mi to može dati, je tako? da tražimo od tebe, možda je bilo puno milijona, ali tražimo od Allah, ako ima sve. Ovo je dobar odgovor, ali dova sama po sebi, jesi ti džaren, ajdeš daj im 5 miliona, da te preciziraš Allahu koliko će da ti da. Uvijesu da kažeš gospodaru, čini me bogatak, gospodaru, podari mi, hajde li obskrbu, podari mi, berit ćete u njoj, a da traži sad milijone u ciframa i tako dalje, to zove sitni džarenje pretjerivanje, pretjerivanje u dobi. Zato se navodi od Abdullaha ibn Mugafala, od ashaba, da jedne prilike je njegov sin rekao, u dobi. Kaže, Allahumma inni asalu al qasra al-Avjadah, kaže, fi yamini il jenneti ida dekhal Kaže, gospodaru, molim te da mi podariš biel dvorac na desnoj strani jenneta kada u njega uđe. Ko sad recimo čovjek kaže, gospodaru podari mi u džennetu ja, neke sitne stvari i tako dalje. Moli Allah za džennet, kada uđeš u džennet, sve ćeš to imati. I kaže, on je dobio tom dom. Gospodaru podari mi bil dvorac, pa ste, bijel dvorac, kaže, na desnoj strani dženneta kada u njega uđe. Pa ga je čuo njegov otac Abdullah ibn Muhaffar, pa kaže, kaže, ja bu nej, kaže, o, sinko moj, seli lahel džennet, kaže, moli Allah za džennet, وتعوذ بالله من النار يوتتشيس الله وادواتر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا سمطو بستاني كاريساتو السلامنا كاجا ان ان سيكون في في هذه الامه قوم ياتدون في الطهور والدعاء داتشيو اوвом اوممتو بيتي لودي који ће претеривати учистоћи и удови учистоћи и удови онде се мислим претеривању удови дакле ово се тиче аре да човек наводи neke neke ситне stvari udovinevit. Takođe braća, pretjerivanje udovi jeste da čovjek moli za haram. Da moli da uradi stvar koja je koja je haram. Pa kaže gospodaru daj učini uči da da, da bludu. blud. ili da pijem alkohol ili nešto nešto slično, slično tome. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, "Yustajabu 'abdin ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati Kaže biće uslišano čovjeku sve dok ne bude dovio za grije i kidanje rodbinskih kidanje rodbinskih veza. Takođe braćo, od pokuđenih stvari je požurivanje u dovi, i to smo malo prije spomenuli, da čovjek dovi jedan put i da čeka odma da mu se dova dova ostvari. Da mu se dova odma odma ostvari. Zato je došlo u ovom hadisu isto da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao: "Vaćen in salo biti ushišana dova sve dok ne bude dovio dovio a, za grije i kidanje rodbinskih veza i sve dok ne bude požurivao. Šta znači požurivanje? Da čovjek kaže, dovio sam, dovio sam, ali ne vidim nikakve koristi, umori se od, od ove i ostavi ostavi do. Takođe nemarno srca, malo prije smo spomenuli, dakle, čovjek koji dovije Allahu te barake jezikom, a srce je odsutno, odsutno, prebrojava novac, jel tako, ili svodi račune, a vam oddovi Allahu subhanahu ta ala. kako često puta vidimo, recimo, neki ljudi, ljudi koji dove dovije poslije namaza, poslije namaza. Zato imračo od od postupka i pokuđenih stvari, u dovi jeste da čovjek dovi samo kada mu je teško, a da zaboravi gospodara onda kada mu je lako. Znaj za Allaha u u lakoći znači Allah dželle veala za tebe kada ti je teško. Kaže Uzvišeni Subhana ve taala, kaže: "Wa idha massal insanu d-dhur wa idha massal Kaže kada s čovjeka snađe koje kakva nevolja, on nam se moli i obraća nam se u svakom u svakom položaju, ležeći, stojeći, na bokovima, kako god. Kaže: "Falamma kashafna anhu durre, mar ka'allam yad'una ila darr mas." A kada ga to prođe, kaže on, prolazi kao da se ništa nije, ništa nije desilo, da će zaboravlja gospodara kada mu je lako. Kada ga snađe nevolja, onda dobija Allahu subhanahu wa ta'ala, ili često puta ljudi imaju, imaju običaj da kažu koji ne klanjaju, koji ne postoji i tako da nikada i nevolja snaditi, kaže šta sam ja skrivio. Nisi ništa, tako, što, 140 godina nisakavio namaz. Ništa drugo. Allah ustane. Također, vraće, od pretjerivanja u dovi jeste ovo, o čemu večeras uh, govorimo, odnosno o hadisu, koji je naveden u ovom, ovom pogladu, a to je vezivanje dove za kader. Vezivanje dove za Allahom za Allahovoh htjenje, odnosno za vođu Allaha. Pa da čovjek kaže, gospodaru, oprosti me ako hoćeš. Iri Gospodaru smiluj mi se ako hoćeš. Ovo je zabrađeno zato što je došlo vrću u hadisu koje je bilježi imam Bukhario, debu Hurer radi Allahu ta'ala, anhu deresu sallallahu a r.a. La yakul lenne ahadukum. Neka niko od vas ne govori. Allahum magfirli in šiit. Allahum marhamni in šiit. Allahu oprosti mi ako hoćeš. Allahusmiluj mi se ako hoćeš. Kaže li ya'zi mi l-mes'ele. Kaže neka bude odlučen u traženju. Kaže fa inna Allaha la mukriha leho. Kaže zato što Allaha niko ne može ne može primorati. Vodi muslim, a u predaji kod muslima wali u waliu azmir ragba. Kaže neka mu želja bude velika. Vi zato znate da kad čovjek od Allaha traži, traži nešto što je veliko, traži ferdeus, traži velike, velike stvari. Kaže fe inna Allaha la yata'azmuhu shay'un ata. Kaže jer nema ništa što Allah ne može ne, može, ne može dati. Zašto je zabrano da čovjek kaže gospodaru oprosti mi ako hoćeš? Zabrano iz iz, iz dva razgoda. Prvi je zato što time čovjek kao da nema ubjeđenje da Allah može da mu daš što on hoće. Subhanahu wa ta'ala. A drugo je kao da mu Allah nije potreba. Pa kaže ako hoćeš daj mi ako nećeš. Ne može. Subhanahu wa ta'ala. Dakle loše prema Allahu. Ne kažeš ako hoćeš. Da, gospodaru oprosti mi. Jer ja sam potreba za tvojim oprostom. Gospodaru smiluj mi se. Jer ja sam u potrebi za tvojo, za tvojo milošć. Također braćo Posljednja stvar sa kojom ćemo završiti. Od pokuđenih stvari jeste da čovjek čini haram i grijehe, da jede haram, da oblači haram, da pije haram, a dovi Allahu tabarake, tabarake wa ta'ala. A zatim kaže zašto mi se dova nije, nije prije. Zato Resul san ve a.s. navodi slučaj čovjeka, aš'athe aghbara, koji je prašnjave i kose, je, Raščupane kose i prašnjave, odjeće i tako dalje, upusti, podigao ruke prema nebesima I moli Allah, pa kaže Resul sallallahu ari ve sellem ومطعمuhu haram, kaže a njegovo jelo je haram ومشربuhu haram, a njegovo piče je haram kaže فَأَنَا يُسْتَجَبُلِ ذَلِكَ kaže kako da bude dova uslišana takvom čovjeku za to, da bi dova bila uslišana, mora jelo, mora piče i mora odjeća biti, stečana na halal način vallahu jallahu ala sallallahu ala nabina Muhammed ho jezakum vallahu